Besök i matfabriken Randi Moske-Norheim berättar historien om polistillslag mot företaget med anställda utan arbetstillstånd, usel arbetsmiljö och löner långt under miniminivå. Leverantör till SJ, Coop, SAS och lider med flera. Om slavarna i svenska salladsfabriken som väcker frågor om företags sociala ansvar. En internationell trend som kallas CSR och kritiseras av president Clintons förrätta minister. Men först en berättelse som börjar med en räkmacka. För du har säkert också ätit en smörgås eller en sallad från Eat Food Factory AB. En av Nordens största producenter av färglagade kallaretter. Pastasalladen som säljs bord på SAS-flygen i Europa till exempel till London, Paris, Frankfurt och Milano kommer därifrån. Och räkmackan som sagt. Konfliktsreporter Randy Mossigen-Norheim letade upp den på sis tåg. Årligt så hittar ni i vagn nummer fem i mitten av tåget. Här kan ni köpa varma och kalla drycker, fikabröd, smörgåsar, varma och kalla maträttar. Hej. 75. Så väl, ja. Tack så det. Tack. En smörgås med köttbullar och röbetssallad kostar 48 kronor. En kycklingsallad med pesto-marinerad pasta kostar 65 kronor. Det finns åtta olika sorters smörgåsar och tre olika sorters sallader. Fråga folk någonsin varifrån smörgåsarna och salladerna kommer frågar jag Arne i kassan. Svar nej. De frågar aldrig det? Nej. Aldrig någonsin? Nej. Jag har aldrig varit med om det? Det kan vara kanske en på tusen som gör det. Vad tror du det beror på då? Jag tror att att det är bra grejer som vi säljer helt enkelt. Jag köper en räklandgång för 75 kronor. Det är ljust bröd med räkor, sallad, ägg och majonnäs. Jag gillar räkmackor. Men beslutet är inte enkelt. Jag vet en massa saker som de andra här i bistrovagnen inte vet. Och är det inte så att ju mer man vet desto större ansvar har man? Jag tittar noga på förpackningen. Där är SJ-loggan och priset och innehållsförteckningen. Men ingenstans står det, vem som gjort smörgåsen, bara konsumentkontakt och ett telefonnummer. För att få bekräftat att smörgåsen jag just ätit verkligen kommer från Eat Food Factory ringer jag presschefen på SJ, Dag Rosander- Jo då, säger han, via vår underleverantör LSG Sky Chefs köper vi alla våra sallader och smörgåsar från Eat Food Factory. Vi har ju inget avtal med Eat Food utan vi har ju avtal med Sky Chefs. Sen vet jag inte hur det är, nu har jag, för det var ju ett lite liv om det här för ett tag sedan. Människor som inte hade uppehållstillstånd eller annat, så visst var det så? Och det var ju ganska stort liv om det för ett par månader sedan. Jo men det är så här var det, var ju någon som gjorde en ju så var det ju det var en myndighet som gjorde en rasse hos de här e var det, det var ju så det uppdragades. Sen så, så förstod jag att LSG Skychef då hade rätt ut det där. Då. På morgonen den 13 oktober förra året kom polisen på besök till e-food factory i Jordbro i Stockholm för att göra en så kallad arbetsplatskontroll. Aftonbladets webb-tv-reporter fanns på plats i Jordbro den där morgonen. Nu har Polisen just börjat en stor rassja här mot Eat Food Factory, en av Nordens största leverantörer av snabbmat och sallader med storkunder som SJ, Coop. Prick klockan åtta nu på morgonen så kom 50-tal poliser. 32 av de 54 anställda som var där greps misstänkta för att ha jobbat illegalt, alltså utan arbetstillstånd. En av dem som greps är den person ni ska få träffa nu, en man från Uzbekistan. Han vill inte att jag ska säga vem han är, så rösten ni hör är inte hans, utan den rysktalande medarbetare här på Sveriges radio som läser upp hans svar. Jag är en snabbbola robot och det. Jag... jag behövde ju jobb helt enkelt, jag sökte arbete överallt, sen träffade jag mina landsmän och de tipsade åt mig de sa ju, ja det finns ju ett ställe, då får du jobba där de sa ju något salatfabrik, och en gång besökte jag dem och de visste ju själva arbete, och sen då sa, då får du komma och jobba Vad fick du reda på då om vad du skulle få tjäna då? Och han förklarade på turkiska och det allt som jag förstod var ju så och han förklarade att du skulle vara betalt 60 kronor per timme. Jag frågade vad månadslönen var, berättar mannen från Uzbekistan. men jag förstod faktiskt aldrig det och det enda viktiga för mig det var att få ett jobb. Stämningen mellan oss som jobbade där var bra, berättar han. Men cheferna var väldigt hårda mot oss. Medna är så mycket att det är horset, och cheferna. Stängningen var väldigt bra. Vi var ju goda vänner egentligen alla arbetstagare. Men arbetsgivarna, de var ju väldigt elaka de var ju grova med oss de brukade bara säga upprepa samma upp. kör, kör, kör, fort, fort, fort vi måste jobba fort, fort, fort om jag inte har inte lust att jobba ni får ju lämna platsen, jag har ju hela stor lista av människor som vill verkligen jobba här Vi har inte för att vi fick ju straff för ingen tid ibland om vi pratar för mycket och ibland om vi skrattar för mycket. De brukar inte förklara. De brukar bara peka ut du, du, du ska gå upp och det betyder att jag ska ta samtal med chefen. Och chefen förklarar aldrig. Han bara säger, då får du lämna platsen. Det finns ju andra som vill ju jobba. Och sen nästa gång de får inte komma han kallar ju de andra. Och när vi frågar de Personer som drabbades av det. Vad som är hänt igen kan du berätta. Jag fattade ingenting till. Jag förstod inte själv. Han bara sa: Du får åka hem. Jag har hört allt det här förut. Om de låga lönerna. Om folk som får sparken för ingenting. Det var 2008. Då hette företaget Mo Catering och jag träffade några som jobbat där och berättade om det här i konflikt. De var lika rädda då att det skulle komma fram vilka de är som de jag träffar nu. Så den röst ni hör är inte mannens riktiga röst. Det är kallt där inne i fabriken sa mannen till mig då 2008 och folk blir sjuka av kylan men de vågar inte säga något till cheferna. Alla er... oh, är sköta med om man arbetar längre tid. Ja, dom kvinnorna klager på njurarna och händerna är smulna, så också de händerna. Eftersom allt som dom tar är mycket kallt. Berätta om att de mår dåligt för någon arbetsledare eller någon chef. Nej, de, de, de De att de är sjuka. Cheferna, de att berätta för. De att De är sjuka att betala för. De må reda De behöver inte få veta att någon är De Därför De må Tysta, om de ska veta någon är sjuk, sparkar de sparkar dem på en gång. Har det hänt att de har sparkat någon som har visat sig vara sjuk? när ja, de ser själva att någon är äh, veck eller någon är lite grann sjuk, det är det man kan känna. Då de säger de att de kan bli ledig en vecka efteråt får de komma tillbaka, men aldrig de kommer tillbaka. Jag fick höra om löner på mellan 40 och 60 kronor i timmen som betalades ut i eurosedlar i kuvert och om att de som jobbade inte fick gå på toaletten. Om man gjorde det ändå fick man sparken. Mo Catering, som nu alltså bytt namn till Eat Food Factory tillbakavisade alla påståenden från de anställda jag träffat. Det enda företaget höll med om var att det är kallt i lokalerna men företaget hävdade att det finns skyddskläder. En av Mo Caterings, alltså Eat Food Factories, största kunder då, 2008, var Coop. Det är en leverantör till oss som heter Mo Catering. Det är den största leverantören av sallader och smörgåsar till Coop Sverige. Så hur många butiker finns de i då? Ja, men det är väl 500 butiker. Merit Wikström, 2008 var hon pressansvarig på Coop Sverige- efter reportaget i konflikt sa Coop upp avtalet med Mo Catering, men några månader senare återupptog man samarbetet igen. Sen 2008 har jag då och då försökt få kontakt igen med de som jobbar på ItFood Factory- men de vill inte prata med mig. De säger att om det skulle komma fram att de pratat med mig så får de sparken. Och efter det förra reportaget jag gjorde om It Food Factory fick jag höra att det utlysts en belöning till den som kunde tipsa chefen om vem som den gången pratat med mig. Rädslan och tystnaden är densamma. Nu precis som då. Jolan Wendberg på Livsmedelsarbetarförbundet i Stockholm känner igen den där tystnaden och rädslan. Han har mött den många gånger. Ja, så alltså det, det, det, det är tyst. Alltså det är bara att konstatera. Alltså om jag går in i en, i, i en produktionslokal så är det inte direkt ovanligt att folk när de hör att det är vi som kommer, det vill säga facket och jag som kommer i egenskap av facklig representant, att de tittar bort. De vill inte ha kontakten med mig. Om de tar kontakt med mig, berättar hur det ser ut, hur deras verklighet ser ut, så kommer de ganska snabbt bli inkallade till chefen och få respass från företaget. Nu, 2012, är det först efter veckor av övertalning och garantier om total anonymitet som någon ställer upp. Att leva som papperslös. Att ständigt vara rädd för upptäckt. Och att vara beroende av den som ger en jobb. Det skapar en rädsla som är svår att bli av med. Och rädslan i sig gör att man blir ännu mer utsatt. Och vem kan egentligen skydda dem om något händer, tänker jag. klockan åtta nu på morgonen så kom 50-tal poliser. Skatteverket och gav sig in när man hade fått rapporter om att det var folk som jobbar illegalt här den 13 oktober förra året aftonbladets reporter Rikard Ashberg står utanför It Food Factories lokaler i Jordbro i Stockholm när polisen kommer dit och efter en stund kommer företagets VD Morat Korkmas Ja men det är du som äger det här så Jag äger själva precis Ja för du, det är ju Rasja här nu vet du Ja man har kört iväg några som jobbar här Jag hade de inte nej de har väl inte de är här illegalt antar jag jag vet inte har du några som jobbar här i eh, ab Absolut inte. Eh, det låter jättekonstigt. Där inne i fabriken var mannen från Uzbekistan och hans arbetskamrater. Han blev rädd, säger han, när polisen kom. Och när han berättar ser jag rädslan i hans ögon. Den är kvar där, i blicken som oroligt flackar fram och tillbaka. Polisen visade sin legitimation och sen skulle vi gå iväg en och en för att svara på frågor, säger han. Vi fick frågor om hur vi fått jobbet och om vem som var arbetsgivaren. Och vi fick titta på bilder och polisen sa, är det han? Är det han? Men ingen av oss vågade säga sanningen. Vi ljög allihopa och sa påhittade namn. No, nam strasna, wat, ty, uh, Nej, vi var ju rädd att lämna riktiga uppgifter. Polisen ställer frågor och sen lämnar vi den där platsen som går ut och den arbetsgivaren mötte oss utanför. Och han sa, vilka frågor fick du? Vad svarade du? Han frågade direkt efteråt. Och då jag sa, jag lämnade inte dina uppgifter. Jag lurade dem. Jag sa något annat. Men jag tror att han bara kontrollerade mig. Ehm, lämnade jag hans uppgifter eller inte? Mannen som var lovad 60 kronor i timmen på Eat Food Factory berättade för mig om kylan i lokalerna. Vi frös hela tiden, säger han, särskilt om fötterna. Vi brukar diskutera själva arbetstagarna. Jag vet att jag tror om facket till exempel skulle reda ut det, de skulle kanske straffa dem för att det är fruktansvärt kallt inne i sinne. Och det varmt det hjälper inte alls. Vi frös ju hela tiden där. Men, men fanns det skyddskläder att sätta på sig? Nej, vi fick inte något varmkläder eller sånt. Vi hade egna varma kläder hemifrån. Vi brukade ta på oss mycket, så mycket kläder som vi kan. Men samtidigt, om det kommer någon person utifrån, från myndighet och försöker under, undersöka själva ytrymmet- då brukar han brukade säga, ta på er de där vita rock- för att det är obligatoriskt att ha det. Men i vanliga fall brukar brukade strunta i det- för att det viktigaste för oss var våra varma kläder. Chefen visste redan innan att det skulle bli kontroll- berättar mannen från Uzbekistan- då sa han åt oss att ta på oss de vita rockarna och att vi skulle jobba lugnt och inte stressa. Och så tog han ner hastigheten på det löpande bandet. Ja, hon vet tidigare när han visste ju att det kommer någon att ska kontrollera alla arbetstagarna. För att arbetstagarna måste ha någon speciell kläder. Kläderna måste vara helt rena. Och han sa nej ta det bara lugnt och jobba som du ska jobba i lugn och ro. Stressa inte dig. Och vi alla jobb, låtsades ju det, att vi jobbar i lugnt och det är ganska varmt här fast det var tvärtom. Ну, когда, äh, вот властей, которые, när вот, kommer någon äh, personal från myndigheter och vill kontrollera- då själva den rullbandet åker långsamt, inte lika fort. Äh, men när vi jobbar själva- då rullbandet kör väldigt fort att vi måste hinna och göra det snabbt, snabbt och fort, fort. Och det betyder att vi, det, vi kan ju råka slänga maten ner och vi kan ju råka att fylla på något fel. Men då vi det i det för att bandet rullas väldigt fort. Men när det kommer något kontroll det är långsamt och det är lugn och ro och vi kan ju hinna allt att göra och det är fint. Din kropp undrar jag bara hur det kändes i kroppen efter att ha varit i den där kalla lokalen en hel dag. Ja det är många personer som drabbades på grund av att det är kallt inne och de är frös under andra arbete. Och sen när de åker hem då gör det ju ont njurarna och led riggen och smärtar även på benen och jag fick ju såna smärtor både i ryggen, njurarna och benen först benen jag mycket och då använde jag sprit men det hjälpte inte alls. De andra osbekerna som tagit kontakt med vården gick till vår centralen och kunde inte jobba till exempel två, tre dagar. Då mår att använda andra och De hittar väldigt snabbt nya osbeker. Och sen Han säger Om du är sjuk, du behöver inte komma tillbaka. Jag heter Alexandra Lindgren och är business manager på Eat Food Factory. Några dagar efter polisens arbetsplatskontroll i oktober förra året träffar jag Alexandra Lindgren på Eat Food Factory. Det är hon som svarar på journalisternas frågor. Jag tycker att vi är ett mångkulturellt företag som välkomnar alla. Då på morgonen, det, det som hände sen då, de tog med sig och grep 32 av era anställda. Varför? Som vi har förstått det så hade de inte sina papper i ordning. Och exakt vad det som, var, som inte var i ordning, det, det vet jag inte. Utan det är någonting för gränspoliserna att svara på, eller Migrationsverket. Och det här med låga löner då? Ja, det stämmer inte. Vi betalar ut lön enligt kollektivavtal. Vi vill inte gå in på exakta löner, men, men alla har lön enligt kollektivavtal. Och sen någon slags allmän känsla av, av otrygghet, att man inte riktigt kan säga ifrån när någonting är fel. Då hotas man av sparken och det som arbetare har då beskrivit för journalister. Ja, och det är också en, en, en bild av oss som jag inte alls känner, känner igen. Man kan komma till, till mig, man kan komma till vår produktionschef eller vem som helst på det här företaget och säga precis det man tycker och känner. Visst är det kallt i våra produktionslokaler, säger hon, men alla har skyddskläder. Alla som arbetar har speciella skyddskläder och vi skulle inte kunna ha hygiencertifieringar som vi har om vi inte hade korrekta arbetsskyddskläder. Alexandra Lindgren, affärsansvarig på It Food Factory, visar mig runt i lokalerna. Men det pågår ingen produktion när vi är där. Det löpande bandet står still. Här är då ett band du ser i mitten. här. Sen står medarbetarna på, på sidor och så häller vi i majs från en sida och, och tomater på andra sidan. Och sen eh, kommer en etikett här som en, en av våra medarbetare sätter på produkten. Hälften av de 32 anställda som grips vid polisens rassia på Eat Food Factory låses sedan in på Migrationsverkets förvar i väntan på att avvisas till sina hemländer, Uzbekistan, Kazakstan och Mongoliet. Jag försöker få tag i dem innan de skickas tillbaka, men jag kommer för sent. Men jag träffar Solto från Kirgisistan på ett av Migrationsverkets förvar. Han kände en av dem som jobbade på Eat Food Factory. Han berättade att han jobbade med företag eller hamburgsföretag. De förberedde mat till SAS och han berättade att han jobbade där. Jag får ett telefonnummer av Solto till killen som jobbade på Eat Food Factory och som just skickats tillbaka till Kazakstan. Och nu gör jag något dumt som skrämmer upp både min tolk, killen jag pratar med och mig själv. Jag ringer numret i Kazakstan för att fråga allt jag undrar. Varför skickades du tillbaka? Hur var det på jobbet? Vad tjänade du? Det är konstiga pipljud på telefonlinjen. Killen vill inte svara på mina frågor och till sist tvingas vi avsluta samtalet. Jag har förvrängt hans röst i det ni hör nu. Ja, jag jobbade där. Mm. Hur, hur, hur var det arbetet, tycker du, nu så här efteråt? Jag var ju ledsen att jag utvisades ur Sverige. Vet du varför du utvisades? Då ja, ja. Ja. Varför då? Jag hade problem med dokumenter. Mm. Men när du, när du fick jobbet där, frågade arbetsgivaren dig efter dina dokument och dina arbetstillstånd? Ja, på slutet av hur vi kan upprepa frågan. När du fick... Nej, nu är jag själv som är väldigt orolig. Det går inte på telefonen. Nej, det är sådana frågor. Du vet ju att den där telefonen avlyssnas överallt. Är det det som är pipet, eller? Ja. Man, jag, kan, jag, kan. jag står just nu och dör det egentligen. Mm. Ursäkta om jag gjorde dig orolig. Det var du måste förstå att det var inte alls min mening. Jag ville bara prata. Jag du vet att jag bor i ett helt annat slags land än vad du gör. Jag kan ju uh, prata med dig men inte angående den här teman. Okej, okay, tack, tack i alla fall. Tack ja. i alla fall. Tack ska jag. Tack, tack. Hej. Det, det går inte att ställa sådana frågor på telefon. Bland går inte. Ni verkligen måste förstå att telefonerna avlyssnas i Centralasien. Men då ser du att berätta att använda dokumenter. Mm. Och det betyder att de lyssnade på och sen kan ju trycka på vad har du gjort där utan dokumenter. Det är vanlig fråga av poliser. Och den där polisen är inte så här, de är inte snälla, de slår direkt. Jag känner mig dum. Jag har försatt en person flera hundra mil härifrån i fara. Jag borde att bättre. Innan vi avbröt samtalet bad jag mannen i Kazakstan om att få numret till hans vänner. De som också jobbade på It Factory i Jordbro. De bor alla i samma stad i Kazakstan. Nej, säger han, du får inte numret till någon. Och ring aldrig det här telefonnumret mer. Jag tänker på tystnaden och rädslan. Tystnaden och rädslan går som en lång tunnel härifrån och bort till en stad i Kazakstan. Den tar aldrig slut. Men vad hade jag väntat mig? Jag ringer rakt in i en totalitär regim där medborgarna inte kan lita på någon. Och kan det vara så, tänker jag, att arbetsgivare i Sverige tycker att det är bekvämt med anställda som kommer från en kultur av tystnad och rädsla? Tillbaka till torsdagen den 13 oktober förra året när polisen kom till Itfood Factory i Jordbro i Stockholm. Ja, nu tar man som är några här som de har väl inte papperna i ordning och de kommer att föras till polishuset på Kungsholmen där man då eh, kommer gå igenom det här ytterligare och sen kommer de eventuellt avvisas då om de är här illegalt. De kör sig iväg här nu. Jag är lurad, säger Eat Food Factories vd, Morat Korkmas, till Aftonbladets reporter. Han menar att de anställda sagt till honom att de hade arbetstillstånd. Vi är jättebesvikna, eh, jättearga över att vi har eh, förts bakom ljuset för det här visat. Men av de här personerna då? Alltså, eller, av de här personerna, precis. Alltså någonstans så har ju, ju de lurat oss. Mannen från Uzbekistan, som jobbade på Eat Food Factory, har sett Aftonbladets webbtv-klipp på internet Chefen säger att vi Lurat honom Men det är inte sant, säger han Chefen visste att vi saknade Arbetstillstånd när han anställde oss du får ju titta det där. Det finns ju äh, de där inspelningen både på tv och på datorn. Han anklagar oss istället. Han säger att vi lurat honom. Fast han visste ju att vi saknar arbetstillståndet. Han visste ju det från början. Mannen från Uzbekistan har fortfarande inte fått betalt för tiden han jobbade på Eat Food Factory, säger han. Och första månaden skulle jag jobba helt gratis, säger mannen. De pengarna skulle stanna i företaget, sa chefen till mig, men jag förstod aldrig varför. Eat Food Factory har stora kunder. Coop, SAS, SI, Lidl och mat på jobbet. Efter polisingripandet vid Food Factory var det bara Mat på jobbet, ett företag som bland annat levererat sallader och smörgåsar hit till Sveriges Radio, som avslutade sitt samarbete med Food Factory. Coop och Lidl har fortfarande avtal med Food Factory, men har gjort ett tillfälligt inköpsstopp. Louise Stefan är pressansvarig på Coop. Ja, vi har ett avtal, men det är också ett inköpsstopp. Och varför har ni inköpsstopp? Vi, som vi vet nu så är det ju en polisprocess som pågår och tills någon är fälld så kommer vi avvakta den domen. Annars, vad har Coop för, för garantier egentligen om hur löner och arbetsvillkor, att de är okej okay för de som jobbar på Itfood? Vi har ju en uppförandekod, alltså en så kallad Code of Conduct som våra leverantörer skriver under och där ingår bland annat anställningsförhållanden. Vad är det som krävs för kopsdel för att helt bryta avtalet med Eatfood? Ja, alltså om ett företag inte följer de lagar och regler som gäller för deras verksamhet, då kan KOP inte samarbeta med dem. Jag ber om en intervju med företaget Lidels informationschef men får beskedet att Lidl inte ställer upp några intervjuer. I ett mejl till mig skriver Lidl att man sålt Eat Food Factories pastasallad i ett femtontal butiker men att man gjort ett tillfälligt inköpsstopp. Under våren löper avtalet med Eat Food Factory ut och det kommer inte att förlängas skriver Lidl. På företaget SAS valde man en annan strategi. Först avbröt vi tillfälligt samarbetet med Foot Food Factory, berättade Margreta Wang som är ansvarig för produkterna som säljs ombord på SAS-planen. Jo, eftersom vi då fick de första signalerna om att det varit ett polisegripande så var det för oss med den fakta eller det, det vi fick reda på då, den informationen gjorde att vi hade ju självklart inget annat plan än att bryta avtalet. Men några veckor senare tog SAS upp samarbetet med Eat Food Factory igen via sin underleverantör IFS. IFS har fått garantier från Eat Food Factory om att nu går allt rätt till, säger Margareta Wang. De själva har ju som huvudleverantör ett avtal med SAS där de förbinder sig vid att uppfylla de krav i stället på leverantörer. Så det, de garantier de tycker sig ha fått, det, det räcker för er? Ja, alltså ja, vi förlitar oss på att de har tillräckligt mycket underlag för att ta det här beslutet. Statliga SI som säljer Eat Food Factory-sallader och smörgåsar- ombord på sammanlagt 76 tågvagnar med bistro och kioskservering- har fortsatt sin försäljning som vanligt- och ser ingen orsak att bryta sitt avtal med Eat Food Factory. SCS presschef Dag Rosander betonar att det inte är SJ som har ett avtal med ItFood Factory utan att det är SJs underleverantör LSG Skychefs som har det avtalet. Ja det får väl egentligen LSG Skychefs svara för men vi har garantier att allt går rätt och riktigt till. Varifrån har ni de garantierna? Från LSG Skychefs. Men, men har inte SI som en stor kund ett eget intresse av att själva så att säga, kontrollera att allt går rätt i? Absolut. Det är just därför vi har varit noga med att kolla med LSG Skychefs att det fungerar precis som det ska och att alla lagar och regler följs. Men, men, men hur tänkte ni annars då på SI när... Över 30 personer frihetsberövas där på ett ställe som levererar saker till SJ, smörgåsar och sallader. Ja, det upplevde vi som dramatiskt. Det var Vi direkt i samband med tog kontakt med vår leverantör och bad dem utreda vad det var som hade hänt. Jag tar mina frågor vidare till Peter Stackeryd, vd för LSG Sky Chefs Sverige. Det stämmer att vi har ett avtal med Eat Food Factory, säger han. Hur länge vi haft det tänker jag inte kommentera. Men vi har ett kommersiellt avtal med Eat Food Factory. Det är korrekt. Men du, vad gjorde ni på LSG där efter polisrassen då? Det vill jag inte gå in på. Vi har ett kommersiellt avtal med Eat Food Factory som, som jag inte vill diskutera med någon utomstående part. Men, men för att SJ i sin tur ska få insyn i förhållandena på Eat Food måste väl de gå via er va? PSI har full insyn, det är korrekt. Våra avtal som vi har är konfidentiella. Just det. Men det jag undrar är vad ni vidtog för åtgärder när det kom fram massa uppgifter om att folk på itfood saknar arbetstillstånd bland annat. Det vill jag inte gå in på, vad vi har gjort för åtgärder och inte. Men det förstår inte jag, för ni är väl ändå ett, ett företag som vill ha gott rykte och sådär? Ja, men jag vill inte kommentera våra kommersiella förehavanden med, med, med dig. För att det är någonting som är kommersiellt mellan, eller någonting som är konfidentiellt mellan, mellan andra parter. Ja, men, men hur kan du då ge de där garantierna som SI tycker sig ha nu, att allt står rätt till på företaget Idfood? Det är några garantier som vi har fått från Idfood Factory. Okej, men känner du dig då på LSG trygg med att nu är det okej arbetsförhållanden och de har okej löner och det är okej för de som jobbar där på ItFood? Jag känner mig helt trygg med, med, med det förhållandet vi har till ItFood faktiskt, det gör Ja, fast förhållandet till ItFood är en sak, men jag, jag syftar faktiskt på förhållandena för de som arbetar på ItFood, inte er relationer mellan företagen emellan. Är, är det någonting du kan svara på, om du känner dig trygg med Ja, nej, nej jag, jag vill inte kommentera det. För jag, jag vet inte det i detalj. Men, men måste man inte veta det när man köper grejer av dem? Jag vill inte kommentera det. Jag ringer till Eat Food Factory för att ta del av de skriftliga så kallade garantier som LSG Skychefs och SI fått. Men Eat Food Factory lämnar inte ut dem till mig utan hänvisar till LSG Skychefs. Men på LSG Skychefs får jag svaret att de skriftliga garantierna att allt går rätt till på Eat Food Factory inte är offentliga. Jag försöker orientera mig i företagens olika utsagor Hemliga garantier Vad är det för vits med garantier Om de är hemliga, tänker jag vem är de till för? Vad händer om vanliga kunder hör av sig jag undrar över arbetsvillkoren för de som gör salladerna och smörgåsarna? Kommer de få samma svar som jag? Varför vill statliga SJ medverka i det här hemlighetsmakeriet? Och varför tar SJ inget eget ansvar utan pekar neråt på sin underleverantör? Hur många sallader och smörgåsar handlar det förresten om som varje dag säljs som bor på de 76 tågen? Jag ställer frågan till SJs pressavdelning och får svaret. Eftersom SJ inte omfattas av offentlighetsprincipen lämnar vi inte ut vare sig antalet sallader eller smörgåsar som säljs. Konstiga pipljud på en telefonlinje till Kazakstan och en man som säger att jag aldrig mer får ringa. Hemliga garantier, uppgifter om uteblivna löner- ben som verkar av kylan inne på Eat Food Factory- en räklandgång som kostar 75 kronor i bistrovagnen på SJ- rädslan och tystnaden. Allt det här hör ihop, men man kan också välja att titta bort- eller lyssna på berättelserna som aldrig verkar ta slut. Vet du vad polisen sa till mig- säger mannen från Uzbekistan. Han som fortfarande inte fått någon lön- för tiden han jobbade på Eat Food Factory. Jo, polisen sa att jag ska betala böter- och jag förstår faktiskt inte varför. Det var ju arbetsgivaren som anställde mig. Polisen sa att jag jobbade Polisen sa att jag jobbade olagligt och det betyder att jag ska få böter för det. Jag sa varför jag skulle göra det. Jag egentligen jobbade och arbetsgivaren, han ju tog mig. Jag fick ju arbete av honom och han sa det är okej, då får du jobba. Och nu anklagar mig att jag har gjort något brott, att jag måste betala ytterligare vissa böter och jag förstår inte varför. En av de tidigare anställda vid fabriken Eat Food Factory AB- sist i Randi Mossigen-Norheims reportage tolkade Julia Sofia Badwin och Marina Granberg. Polisen har nu lämnat sin utredning till åklagare för beslut om åtal. Eat Food Factories vd och personalansvarig misstänks för brott mot utlänningslagen. 27 stycken att arbetare i matfabriken delgavs misstanke om brott. Och 14 av dem har utvisats för att de också saknade uppehållstillstånd. Eat Food Factories ledning har erbjudits att bemöta alla sakpåståenden som görs om förhållandena på företaget i det här reportaget men har valt att inte göra det så länge den rättsliga processen pågår. Också beställande företag som Coop, Lidl, SJ, SAS och SAS underleverantör IFS InFlight Service Europe har erbjudits att delta i det samtal vi har tänkt ha här nu. Men samtliga har avböjt samtalsmedverkan. Istället hänvisar några beställande bolag till det företagsrepresentanter redan sagt i reportaget och i något fall också till mejlade kommentarer. Gemensamt för alla bolagen är att de hänvisar till att de har etiska krav eller uppförandekoder som de säger. Coop skriver till exempel i sin concern policy för en god affär att leverantörer måste ha en sund arbetsmiljö, trygghet för anställda, anställningsförhållanden som skyddar arbetstagares rättigheter och minst minimilöner.